«Ти захворіла», – сказав я і дістав з дипломата пачку печива та пакет апельсинового соку. Про квіти якось не подумав, та й до базару було далеко. І який біса цієї пори базар? «Спасибі», – подякувала Ірина. «І можеш нас поздоровити». «Поздоровити?» – витріщився я. «Розиграші в нашому товаристві не новина, але тут я не зміг моментально зреагувати» відповісти якоюсь шпилькою, процитувати чийсь гострий рядок. Щось тенькнуло, чи то в грудях, чи в голові, чи то почувся короткий удар нагайкою гайкою за спиною. Не по мені, а так, розсякаючи повітря. Але доволі грізно і попереджаюче. Я зиркнув на Віталика. Він стовбичив у дверях, дивився на мене трохи соромливо, а трохи співчутливо, чи що, так, наче я був сиротою, чи, може, просив у нього позичити грошей до зарплати. «З чим поздоровити?» – спитав я сьогодні уперто. «Ми подали заяву на одруження», – сказав Віталик. Якби раптом захитався будинок, я б не здивувався більше. А може, будинок і захитався того моменту? «Вітаю», – сухо вимовив я, бо відчув, що мені негайно треба щось говорити. «Спасибі», – сказала Ірина і простягла руку. Минула вічність, доки я збагнув, «Що ту руку треба поцілувати?» «Саме так. Вона простягала руку, щоб я поцілував. А може і не для того?» «Я був, мов, у тумані. Зрештою, я поцілував руку, став щось говорити про змовників, про те, що підозрював. Між ними є щось особливе, а не просто дружба. Мені налили шампанського, я випив разом з ними, ми сиділи, їли яблука і балакали майже так, як завжди». Тільки безглузді дві фрази короткі та косучі крутилися у мене в голові. Ось і все. І це не розіграш. Анекдот, подумав я в паузі між якоюсь фразою. Але чому анекдот? Я бачив, що Віталик щасливий, але щаслива Ірина, я це бачив, але не міг передбачити того, що трапилось потім. Коли я вже вийшов з їхньої квартири, їхньої де я віднині буду як їсть, як їсть і все. Ось і все. Це не розіграш. І я вже зачиняю двері, оббиті дурним темно-сірим дерматином. Не міг я передбачити, що коли буду опускатися, почуються кроки. Хтось збігатиме вниз. Я чомусь подумав, що це Віталик. Хоч це бігла жінка, бігла Ірина. А вона нас догнала вже біля виходу з під'їзду. Геть задихана, спинилася, видихнула. «Зачекай, Андрію!» В розкішній голубій сукні і перелякана. «Андрію, я тебе дуже попрошу!» Ми стояли за дверима. На дворі була марудна березнева погода, тільки що дощ не йшов. Ірина важко дихала і дивилася якось так. «Благально!» «Змерзнеш!» – сказав я. «Андрійку, я тебе дуже прошу!» повторила вона і заглянула мені в очі. «Ти ж не скажеш Віталикові, що було між нами?» Вона ловила мій погляд, ця розтріпана жінка, з якою я спав ще тиждень тому, яка вміла так пестити і для якої, здається, не існувало жодної таємниці кохання. Вона ловила мій погляд і вкривалася гусячою шкірою. І з кожною секундою чи то просила, дедалі більше милостині, чи наказувала мені стати на коліна, а втім про коліна я подумав пізніше. «Не бійся, не скажу», – пообіцяв тоді. «Тільки ти не будеш щаслива». «Буду», – заперечила вона. «Тепер буду». «Віталик мене любить. Боже мій, якби я знала про це раніше. Якби я знала». Вона затулила обличчя руками, наче сліпа, помацала тими ж руками, шукаючи ручку дверей, бо очі застилали сльози і зникла в під'їзді. Я сів на мокру сиру землю. Сидів і згадував. Учорашні. Місячної давності. Двомісячної. Картини виникали і зникали в моїй свідомості. Але це були швидше клапці, що намагалися з'єднатися у цілісний ланцюг. Але не могли. Учора я знову був самотній. Ні, самотній я сьогодні. Бо вчора згадав, що в мене є Іринка, що я можу поїхати до неї. Тепер я сидів і не знав, що робити далі. Назад я вернутися не міг. Йти не було куди. Треба було щось робити. А сил не ставало. Зрештою, я зробив те, що й треба було зробити. Я ліг на землю. Але холод мене пронизував наскрізь. Усе ж спробував підвестися. Знову шалено закалатало серце. «Магда вернеться», – подумав я. «Магда таки вернеться». Я став до шосе, яке пролягало неподалік. Полем вертатись не було сенсу. Та й так я міг ще подумати, ще міг вирішити, що мені робити далі. Але до голови, як на те, не приходила жодна думка. Натомість нав'язливо стояло видиво. Я вперше сам на сам з Іриною в її квартирі. Ми продовжуємо балачку про кавку і пруста, про неоабсурдизм, про хармса, і раптом Ірина підводиться, виходить, я за інерцією продовжую говорити, потім умовкаю, дивлюся у вікно, а коли повертаю голову, Ірина кличе мене з цієї, другої кімнати. Я йду туди і бачу її голого в ліжку, і на очі тішаться з моєї розгубленості. «Ми наговорилися, правда?» – сміється вона. «Що ж таке жінка?» – думаю, я тепер, але відповіді немає. Що ж таке Ірина міг би спитати я. Ерудована повія. Але очі, ці злякані очі, шепіт про те, що Віталик її любить, переляк. Я вперто міси ногам грязюку, а шосе все наче віддалялося. Так тривало довго, надто довго годину, а то й дві. Коли я вийшов на шосе і став голосувати, щоб добратись назад у селище, то незабаром зрозумів, що жодна машина не спиниться. Не підбере мене такого, навіть якщо це буде хтось із Ясанівських. І все ж одна машина спинилась міліцейська. Я пішов їй назустріч і, як на гріх, посковзнувся і впав. Готовий, засміявся молоденький сержант.